Я вже гадала, що буду провадити собі тихе, спокійне життя і виконувати свої материнські обов'язки в тісному, родинному колі. Та на мене чекав новий страхітливий удар. Повернувшись одного разу додому з недовгої прогулянки, я побачила, що ти зник разом зі своїми братами і сестрами. Якась стара баба знайшла напередодні мій сховок, і почала варнякати про те, що вас треба потопити, і таке інше. Ох, яке щастя що ти, сину, врятувався. Дай, нехай я ще раз пригорну тебе до своїх грудей, люба моя дитино. Плямиста міна ніжно пригорнула мене, а тоді заходилась докладно розпитувати про моє життя. Я все розповів їй і не забув згадати про свою велику освіченість та про те, як я її досяг. Але Міну, здається, менше вразили мої рідкісні цноти, ніж можна було сподіватися. Мало того, вона ясно дала мені наздогад, що я зі своїм незвичайним розумом, зі своєю глибокою вченістю зійшов на манівці, які можуть довести мене до загибелі. Особливо ж вона радила мені не показувати своїх знань, набутих у нього, майстрові Аврааму, бо він мовляв, використовуватиме їх тільки для того, щоб тримати мене в найтяжчій неволі. Я, щоправда, не можу похвалитися такою освіченістю, як у тебе, сказала Міна. А проте мені аж ніяк не бракує природних здібностей і приємних талантів, що завжди були у мене в крові. До них я, наприклад, зараховую вміння пускати тріскучі іскри з шерсті, коли мене хтось гладить, і яких тільки прикрошів не зазнала я через самий лише цей свій хист. І діти, і дорослі, без угаву торсають мене за спину, задля того фейерверку, мучать мене. А як я сердито відскочу або й покажу кіхті, лають, прозивають дикою, боязкою, тварюкою, чи бувай наб'ють. Отож, кажу тобі, любий муре, як тільки майстер Абрагам довідається, що ти вмієш писати, він зробить тебе своїм переписувачем, і те, що досі було твоєю радістю і втіхою, стане тяжким обов'язком. Міна ще довго розводилась про мої стосунки з майстром Абрагамом та про мою освіченість. У її словах мені вчувалась відразу до наук, і аж згодом я зрозумів, що то була справжня життєва мудрість, притаманна моїй плямистій матері. Я довідався, що Міна живе в старої сусідки, Дуже бідує, і часом навіть немає чим погамувати свій голод. Це мене глибоко зворушило. У моїх грудях на повний голос озвалась синівська любов. Я згадав про чудову оселедячу голову, що лишалась у мене від вчорашнього обіду, і вирішив принести її своїй добрій матері, так несподівано віднайденій».